Tizennyolcadik rész Nézz, a haj a tincsekben tapad a vállára. Már rázzal hideg. Nyugi, nincs semmi gáz, ez csak víz. Mondjuk rohattól hideg. Nem, figyelj, tűzünk innen. Ezt te nem érted, de most rohannunk kell kifelé. Erre sarkon fordul, és rohanni kezd éppen az ellenkező irányba. A talpat csattok a vízben, és így egyenesen robba fog ütközni. Ne, állj meg, üvöltem, bár magam sem tudom melyikünknek, Néz a rögtön hátra pillant, és behúzza a féket. Rob mögötte áll, az arca rezenéstelen, gyászos halotti maszk. Ne arra! Figyelj kar! víz vagyok, ki akarok már menni innen! De itt van, ott áll előtted! Megállt, szembefordult velem. Zavartan néz, nem érti. Szinte egy vonalban vannak már, bár Robból, amivel néz a mögött áll, csak áll, némán, és bámul. Ki csoda van itt? Miről beszélsz? Egészen közel van már hozzá. Robnak csak ki kell nyújtani a kezét, és megérintheti. Rob, mondom. a, megbördül. Most egymással szemben állnak, alig pár méter van közöttük. Aztán visszafordul felém. Nincs itt senki. Pont mögötted áll, Nésa. Erre, gyere. Nintek neki hibogatva, mindkét kezemmel. Továbbra is kérdőn néz rám, de azért lassan elindul felém. Rob is mozdul vele. A mennyezetből még mindig spriccel a víz, a ruhám tiszta víz a hajamból, az aramból is csepeg, a riasztó pedig folyamatosan üvölt, hogy majd belehasad az agyam, és Rob felénk tart. Nés a közben elért hozzám. Nincs itt senki kal, mondja Csitítóan. De most nincs idő magyarázkodni. Ahogy a keze a hajam felé indul, hogy megsimogasson. elkapom a csuklóját, és már rángatom is magammal végig a folyosón, el, robb közeléből. Mi jutott? Mi az az egész? A víz kezd felgyűlni a folyosón, nem tud elfolyni sehová. Már több centi magasan áll mindenütt. Gyere, gyere már, kiabálom, ki kell jutnunk innen. Rátok egyet a karján, és végre futni kezd Annyira ömlik a víz, hogy már szinte a bokán kigér. Rohanunk a folyosó vége felé, a pedig megcsúszik a vizes burkolaton. Olyan fáradlanul ér, hogy nem tudom elkapni. Elnyúlik a földön, és egy pillanatig csak fekszik ott, Hason arccal a vízben. Halára rémülten állok mellette, lefagyok. Kisebb hullám csap a fején. Egy réteg víz, mintha kezet formázna, ami megragadja és lenyomja a fejét hátulról. Nem hagyja, hogy felemelje az arcát. Fúld de ez az! Hasít bele az agyamba rob diadalites hangja. Nem! Üvöltem, és elkapom a vállát, felrántam a padlóról, hogy az arca a víz fölé kerüljön. Egy iszonyatos pillanatig csak lóg, nem mozdul, az arca üres, a teste elnyedtetsünk a kezeim közt. De akkor nagyot öklendezik, és még egyszer kiokádja a vizet a gyomrából és a szájából, és végre megint kap levegőt. Berekapaszkodik a kezembe, és talpra állítom végre. A fenébe, lihegi, miközben lerázza a vizet az arcáról és a kezeiről. Minden oké, és jó vagy? Ja, nem. utálom, ha víz alá kerül az arcom. Pont olyan, mint... Pont, mint... Igen, tudom, bólintok rá. Leesik, hogy pillanatokra visszakerült a tóba, és megint az életért, lélegzetért küzdött. Most alig pár centiméter volt, és még így is kis hiám belefulladt. Legszívesebben magamhoz ölelném, és csak szorítanám, el sem engedném többé. De a víz még mindig zuhog a nyakunkba, és a diasztó is víjjag. És rab is itt tólálkodik valahol. Gyere, nógatom, ki kell jutnunk a szárazra, ki innem, mielőtt még elkapna bennünket. A folyosó végén befordulunk, pár lépcsőfok van előttünk, és ahogy azon felvonszoljuk magunkat, egyből érzem a különbséget, mert itt már száraz a padló. Ezen a részen már nem indul be a tűzvédelmi rendszer. Mondjuk attól még vizesek vagyunk, ahogy lahalunk tovább nagy vizes lábnyomok maradnak mögöttünk. És Rob itt van. Az egyik pillanatban a hátunk mögött, a másikban meg már előttünk. Vele mordi Kibaszott áruló vagy! Hogy jutunk ki? kérdé Néza. – De egyre erősebb vagyok, öcskös! – Megpróbálhatjuk egy másik ablaknál, mondjuk itt. – Segítenet kell! Végezz vele! Totál pánikból lököm be az első ajtót huttamban balra. Szinte bezuhanunk, ahogy kivágódik. A csajvécében vagyunk. Az ajtó hintázva csapódik még kive néhánszor a rendülettől, míg végre Itt Ittben már nem olyan éles a riasztó hangja, viszont kintről szirénázást hallunk. Egyet vagy kettőt. A tűzaltók, mondtam. És talán a rendőrök is. Különben én magam öllek meg mindkettőtöket. Körbenézek, a fali megyek, az a fajta, ami egyszerre egy adagnyi tiszta felületet enged ki magából, majd visszarántja a vizes részt. Nagyot rántok rajta, és a hajamat kezdem dörzsölni. Kitöllöm a fülemet is, hogy ne maradjon benne víz. Szabadulni akarok tőle, lerázni magunkról. Menj, törölközd meg te is, Intek Nésának a másik törcsi felé. Meg kell tárítkoznunk. Nekem jó így, majd otthon megtörölközöm. Csak előbb jussunk ki innen. Négy fülke van a helyiség egyik oldalán, ugyanannyi most a másikon. Fölöttünk a falon tükrök, és még fejebb két kis ablak, nem átlátszó üveggel. Jó kicsik. Mit mondasz, Intek a fejemmel feléjük? Ne kal, menjünk inkább vissza, biztos van egyszerűbb megoldás is. Nincs Nésa. Ha visszamegyünk, megint csuromvizesek leszünk, és a saruk is bármikor befuthatnak. Mielőbb ki kell innen jutnod, higgyél nekem. A másik oldalon van egy kis útor a fal tövében pedig padok. Biztos le tud cukrani valamelyikre, és úgy már nem is lesz olyan magas. És itt meg felsegítelek. Az egyik lábával már lép is az egyik kadlóra, én meg feltolom. Tartom, amíg kinyitja az egyik ablakot. Alatta csöpeg a csap. Hát, nem tudom, majd ragja. Állj csapokra csapok, és húzd fel magad, irányítom. Lepillant rám. Én biztosan bicentek, még ha nem is vagyok benne, biztos, hogy meg tudja csinálni. Azt megszállsz, hogy én nem. Egyik lábával rálép a hidegvizes csapra, és nyilván elmozdítja, mert a csöpögés megszűnik, és sugárban kezd folni a víz. És akkor veszem észre, hogy közben már a másik csap is fojni kezdett, és a másik két mostónál is ömlik a víz. Megborzongok. Nyomás, nésa, menj már! A víz nem folyik le. Egyre magasabbra emelkedik a mostó kadlóban. És barna. Rohadás szaga úszik az orromba. Elzárom az összes csapat, de nem érek vele semmit, csak folyik tovább a víz. Gyorsan, Nésa! Aztán menni fog, kiált le. De veled mi lesz? Nyugi, velem ne törődj! Velem minden frankó, majd kijutok valahol máshol. Nélküled nem megyek sehová. A barna víz már a kadló pereméig ér, kezd a patóra folyni hagyd nem! Apád elborul, ha bevisznek a zsarok, te is tudod. Menned, néza, indulj már! Jó, de amint hazaértél, hív fel, jó? Hívni foglak. Megesküszöl? Meg, csak menj már! Elrugaszkodik és átbújik a nyíláson. Jobbról fémes huppanást hallok, mint a fémen, olyan és közben zubagás, kavalgó hangja hallatszik. Mi a fene lehet? a, még nem préselt át magát teljesen az ablakon, de ő nem hallhatja a zajt. Nekem meg, megfogy az ereimben a vér. Egy borzalmas pillanatig azt hiszem beszorult, mert már csak a lábait látom, de egyelőre nem jut ki A mat üvegen át látom a kezeit, ahogy az ablakot markolja. Végre kicsusszannak a lábaim, hogy puffanást hallok, és halkan felsikolt. Felugrok a mostóra, az arcomat kitolom az ablakon. Jól vagy? Éppen feltápászkodik. Aha, ki tudsz mászni? Ne velem törődni, Nésa, nekem nem lesz bajom, csak rohany, indulj már. Kint tiszta és hűves a levegő, és száraz. A hátam mögül csövek csapódnak, hallom a vécé fülkékből, hallatszik a robaj, és látom, ahogy alul, az ajtók alatt a víz. Az orramat megtölti a bűz, már a szememet is marja. Figyelem, ahogy Nésa kirohan az udvarból, aztán leugrok a a lábam belecsattan a pokáig kérő barna vízbe. A vécék felé indulok. kiáltom. Rohannék, menekülnék én is, de hullafáradt vagyok már, a hideg felemésztette az összes erőmet, és nem mellesleg szembe akarok végre nézni vele. Meg kell állítanom, le kell vakarnom magunkról. Végig fut a szemem a becsukott ajtók során, mindegyik alatt folyik ki a víz. Az elsőhöz lépek, betaszítom finoman. Még a lélegzetemet is visszatartom ahogy benézek a fülkébe. Üres. A víz a szomszédos fülkéből jön. kifújjam a levegőt, hátra lépek. Megacélozom az idegeimet, és belököm ezt az ajtót is. detto. Elhátrálok a falig, neki Még van két ajtó. Egyre hangosabb a kopácsolás. Az utolsó fülkéből jön. Az ajtó elé állok. rob ott van ben, Ott kell lennie. Az ajtó alsó széle és a kifelé dőlő víz felszíne között rés van. A lélegzetemet visszafolytva legugolok és bekénnelek rajta. Majdnem felborulok, ahogy a nyakamat nyújtogatva próbálok belátni a fülkébe az ajtólat, kénytelen vagyok letenni a kezeimbe. A bűzös, barna víz jegesen ragadja meg az ujjaimat, annyira hideg olyan érzés, mint ha belém kapaszkodna és le akarna rántani. Lepillantok, arra számítok, hogy megint kezet formáz a víz, mint amikor nézsát le akart szorítani. Nagy csattanás hallatszik. Kitárul az ajtó, és vízfal rám, sűrű, habos cucc ki, szökőárként a budiból, és elsöpül macsakárodattal ömlik ki a padlóra. Felsikoltak, hanyatt neki a falnak. A víz az arcomba csapódik, tele lesz vele a szemem, az orram, a szám, ahogy penyelem a hangom is elakadt tőle. Ki kell innen jutnom most, azonnal vagy végem. Fuldokolva köhögve vergőd a mellégykéz láb a másik három fülke mellett. Nagy évben teszek rá, mi te nyerelek, hogy a lábaimmal mi taposok, már csak azt számít, hogy élve kiussak innen. Végre fel tudok állni, és kirohannak a vécéből, csűrök még a folyosón. Kurvára elengedted a csajt! És egyszerűben ott áll előttem a folyosó kellős közepén. Befékezek. Elloptad a csajamat! Megöltér engem, az adósan vagy. Sarkon fordulok, lohalok vissza. Már vissza is érek a lépcsőhöz, ami a másik folyosóra visz, ahol az egész elkezdődött. A víz már az első lépcsőfokig ér. A mennyezetből meg mindig spriccel a víz. Egyenként érzek minden cseppet a bőrömön. Belassulok, ahogy a lábszáramig még élő vízben gázolok tovább. A vízpermet arra a legutóbbi esetre emlékeztet, ahogy a viharban úsztam a tóban. Alig kapok már levegőt, az arcomon folyik a víz, befolyik a számba, le a torkomon. Köhögés ráz. Az ég egészen sötét felettem. függöny öle, nem látok már semmit. Forgolódom, de egyik irányban sem jobb. Víz van mindenütt. Felettem, körülöttem, alattam. A szememben, az orromban, a számban. Minden más megszűnik, kiszorít minden. Már levegőt se kapok. Nem kapok levegőt. Nem kapok. Befolyik a víz a számba. Ahogy lenyelem, sár ízét érzem. a gyomrod, felfordul, jönne minden vissza. Megint itt van, pár méternyire csak. Előrehajol, valami ocsmánság folyik ki belőle, az én bakámnál csöpök bele a vízbe, és érzem, ahogy a gyomromban is ugyanez a hideg, szennyes régyűlik fel. Ahogy köhögök, egyre feljebb tör a tarkomban. Próbálom visszanyelni, de az iszmaim görcsbe már nem vagyok akuromban magamnak. Öld meg, hozd le a tóhoz, kizárt robb, ahhoz előbb engem kell megölnöd. Ha erre vágysz. egyre több bennem a víz, hiába köhögök, hiába próbálom lenyelni. Zihába tőlök előre, akárni kezdek, aztán már csak állok ott a kezeim a combjaimon, és szuhak rám a víz a splickákból. Takarodj, hagyd engem békén, nyögöm, te tehetsz róla. Az arca elsötétül, a szeme, az arra és a szája sötét üregei összefolnak. Egyre közelebbről hallani a szérénázást, és nem csak egy autó többen jönnek, gyorsan közelednek. Rob is egyre közelebb jön hozzám, én meg hátrálni kezdek előle. Meg fog ölni. Itt és most végez vele. El akarok futni, de hullafáradt vagyok. Mély levegőt veszek, de nem tudom letornázni a tarkomon, megakadt és megint elkap a köhögés. Itt áll már előttem centikre. A rohadás bűze émeit öklendezem. Annyira szeretnék sarkon fordulni és rohanni. De kényszerítem magam, hogy megálljak és nem oczanjak. Nem akartalak megölni. Csak a akartalak leszedni. Nem akartalak. Arról is te tehetsz, hogy egyáltalán ott voltunk a tóban. A szirénák az épülethez értek. A villogó fényektől őrült vízidiszkóvá változik a folyosó. Mi van? Te mondtad, hogy öljen meg, és meg is öljük, de megám Egyre erősödik a háningerem. Forog a fejem a fényektől, a víztől, a zajtól, meg a szaktól, és robb szavaitól, mert semmi értelme az egésznek. Ez nem igaz képtelenség. Én soha nem. Az nem lehet. Egyre több a fény minden felé. A folyosó végén fénye villam bele a szemembe, totál elvakít. Jól vagy? Hallasz engem? Belenézek a fénybe, elrob mellett keresztül rajta, de nem ismerem fel a hangazdáját. Elárnyékolom a szemem, de amikor így felé nézek, már nem egyenesen az arcomba vakít a fénye, hanem a padlóra, és az árnyalokok elindulnak felém. A kintről érkező kék villogásban egyre közelebb jutnak hozzám. Tudod, hol van a tűz, fiam, vagy eloltottad? A kukát elsodorta a víz az oldalán hever. Képtelen vagyok megszólalni, lebénultam. Tényleg én tehetek róla. Én mondtam neki, hogy tegye meg, képtelenség. De nem emlékszem. Az elől haladó tűzoltó már majdnem ért. Hol a tűz, fiam? Ismét le a kérdést. Hol van a tűz? Nem szólok semmit. Robot nézem, ahogy a tűzoltó keresztül halad rajta, és észre vesz belőle semmit. Te! Mondtad! Te! biztattál fel! Suttogja. A tűzoltó hátra kiállt. Minden rendben, már nincs tűz. Kapcsoljátok le a vizet. Aztán visszafordul hozzám, a karomra teszi a kezét, és kivezet, hogy átadjon az aruknak. Én meghagyom.